Анголон, Серж Голон, Анжеліка Маркіза Янголів, частина перша, розділ четвертий. Був ясний осінній день, і на блакитному небі вимальовувалося багряне листя пишного лісу. Коли вони проїжджали повз головні ворота садиби Маркіза Дюплесі, Анжеліка пригнулась, щоб побачити чарівний білий замок Плесі Бельєр, що стояв наприкінці каштанової алеї який відбивався у ставку немов фантастична хмара. Навколо панувала тиша, і збудований у стилі ренесанс замок, покинутий господарями заради життя при дворі, ставалося дрімав оповитий таємницями свого парку та саду. По пустельним алеям тинялися лані, що заблукали сюди з Нієльського лісу. Економ Молін жив за дві від замку біля одного з в'їздів у парк. Його добротний міцний будинок із червоної цегли під блакитним дахом здавався пильним сторожем легкого палаццо, італійська витонченість якого все ще вражала місцевих жителів, які звикли до похмурих феотальних твердинь. Молін був схожий до свого будинку, суворий, багатий, впевнений у своїх правах та у своїй владі, він практично був господарем величезної садиби плесі Бельєр, власник якої завжди був відсутній. Лише іноді раз на два роки у мисливський сезон восени або під час цвітіння конвалії кавалькаду сеньорів та дам зі своїми каретами, кіньми, хортами та музикантами заповнювала плесі. Кілька днів проходили в суцільному святі. Розваги цього блискучого суспільства трохи жахали дрібних дворян-сусідів, яких запрошували до замку, щоб посміятися з них. Потім усі поверталися до Парижа, а замок під невсипущим оком економа знову поринав у тишу. Почувши цокіт копит, Молін вийшов на двір і кілька разів низько схилився перед гостями у звичному поклоні, що з його лакейської посади не становило йому особливих труднощів. Анжеліка, яка знала, яким жорстоким і пихатим може бути Молін, не піддалася на ці лестощі, але барону Арману вона явно доставила задоволення. У мене сьогодні видався вільний ранок, любий Моліне, і я подумав, що нема чого відкладати наше побачення. Дуже вам вдячний, месіра бароне. Я боявся, чи не порахуєте ви з з мого боку, що я надіслав вам запрошення зі слугою. Мене це ані трохи не образило, я знаю, що ви уникаєте з'являтися в нашому домі через мого батька, який наполегливо бачить у вас небезпечного гугенота. О, ви такі проникливі, пане бароне. Справді, мені не хотілося б викликати невдоволення месіра Дерідуе та пані баронеси, адже вона дуже побожна. Тому я волію приймати вас у себе і сподіваюся, що ви і ваша маленька паночка дасте мені честь розділити з нами трапезу. «Я вже не маленька», – жваво заперечила Анжеліка. «Мені десять з половиною років. А є ще молодші за мене – Мадлон, Денні, Марі, Аньєс та братик, який нещодавно народився. Прошу, мадемуазель Анжеліку, вибачити мені. І справді, коли у сім'ї стільки малюків, від старших потрібна і розважливість, і зрілість думки. Я був би щасливий, якби моя дочка Бертіль потоваришувала з вами». Адже черниці з монастиря, де вона виховується, твердять мені, що в неї, на жаль, курячі мізки, та від неї багато чого чекати не доводиться. Ви перебільшуєте Моліне, – свічливості протестував барон Арман. Цього разу я погоджуюся з Моліном, – подумала Анжеліка. Вона ненавиділа його лицемірну смуглянку доньку. Почуття, які вона відчувала до Моліна, було важко визначити. З одного боку, він викликав у неї неприязнь. З іншого навіть дає купу увагу, що пояснювалося, швидше за все, благополуччям, яким віяло від нього та від його будинку. Він носив темні костюми з добротної тканини і, мабуть, їх віддавали, або, вірніше, продавали до того, як вони починали втрачати вигляд. На ногах у нього були туфлі з пряшками на досить високих підборах, за останньою модою. І їли вони смачно. Маленький носик Анжеліки відразу вловив приємний аромат. Щойно вони увійшли до блискучої чистої зали з викладеною плиткою підлогою, двері з яких вели на кухню. Дружина Моліна в глибокому реверансі поринула у своїй спідниці і відразу знову зайнялася куховарством. Економ провів гостей у невеликий кабінет і наказав принести туди свіжої води та графин вина. «Мені подобається це вино», – сказав він, піднявши склянку. Воно з винограду, що росте на косогорі, що довгий час був покинутий. Гарний догляд, і торік я вже зібрав там урожай. Звичайно, вина поату поступаються винам луари, але вони дуже тонкі, помовчавши він додав. Я не можу навіть висловити месіре барон. Який я щасливий, що ви відгукнулися на моє запрошення і приїхали сюди. Це для мене щасливий знак, і я сподіваюся, що задумана мною справа закінчиться благополучно. Ви ніби піддаєте мені свого роду випробування. Не гнівайтесь на мене за це, пане бароне. Я не можу похвалитися освітою, я навчався всього лише у сільського кюре. Але скажу вам, чванство деяких дворян ніколи не здавалося мені доказом їхнього великого розуму. А щоб говорити про справи, навіть незначні, потрібен розум. Барон відкинувся на спинку м'якого стільця і з цікавістю глянув на свого співрозмовника. Його трохи турбувало, про що збирається говорити з ним ця людина, чия репутація була аж ніяк не бездоганною. Ходили чутки, що він дуже багатий. У перші роки своєї служби він був жорстокий із селянами та із Польщаками, але останнім часом намагався триматися м'якше, навіть із найбіднішими селянами. Ніхто до ладу не знав причин цих змін і його такої несподіваної доброти. Селяни не довіряли йому. Але оскільки з деяких пір він став більш зговірливим у питаннях про оброк та інші повинності, що накладаються королем і Маркізом, то до нього відносилися з повагою. Злі язики говорили, ніби він робив це, щоб ввести в борг свого вічно відсутнього господаря. Тим більше, що Маркіза та її син Філіп цікавилися своєю садибою не більше, ніж сам Маркіз. Якщо вірити людям, то ви скоро зможете придбати всі замки Дюплесі, мабуть, дуже прямолінійно, сказав Арман де Сансе. Все це наговори, месіре бароне, у мене не тільки немає інших помислів, крім залишатися відданим слугою свого господаря Маркіза, але я й не бачу для себе особливої вигоди у цьому придбанні. А щоб остаточно розсіяти ваші сумні, скажу вам, і це не буде порушенням з мого боку що маєток уже закладено. Тільки не пропонуйте мені купити його, я не маю на це коштів. Я далекий від цієї думки, месіри барон. Ще трохи вина. Анжеліці набридла розмова чоловіків, і вона, непомітно вислизнувши з кабінету, попрямувала у велику залу, де пані Молін розкочувала тісто для величезного солодкого пирога. Вона посміхнулася дівчинці та простягла її коробку, від якої виходив чудовий запах. Візьміть, дитино, поїжте. Це зацукрований дяль. Бачите, він ваш теска. Я його готую сама на хорошому білому цукрі, і він у мене виходить смачнішим, ніж у ченців у монастирі. Вони беруть неочищений цукор. І вже, звичайно, паризькі кондитери не дуже цінують їхнє варево, адже воно втрачає всякий аромат, тому що ченці готують його в тих же казанах, що й суп і кров'яну ковбасу, і навіть не вимають їх як слід. Слухаючи пані Молін, Анжеліка з насолодою відкушувала шматочки липких зелених стеблин. Так ось на що перетворюються після варіння ці великі та міцні болотяні рослини, в запаху яких їй завжди здавалася гіркота. Анжеліка захоплено оглядалася на всі боки. Меблі блищали. У кутку біля дверей до кабінету стояв годинник. Її дід казав, що годинник – це винахід диявола. Дівчинці захотілося краще розглянути їх і послухати, про що вони шепочуть. І вона підійшла до кабінету, де й далі розмовляли чоловіки. Вона почула, як її батько говорив. «Клянуся святим дені, моліне, ви мене вражаєте. Про вас всяке говорять, але загалом всі сходяться на тому, що ви людина самобутня і у вас є чуття. Але те, що я почув від вас зараз, абсолютна утопія» що ж у моїй пропозиції, пане бароне, здається вам таким безрозсудним? Ну подумайте самі. Знаючи, що я займаюся розведенням мулів і мені шляхом схрещування вдалося вивести досить хорошу породу, ви пропонуєте розширити цю справу і берете на себе працю збувати моїх мулів. Все це прекрасно. Але я перестаю вас розуміти, коли ви говорите про укладання довгострокового контракту з Іспанією. Дорогий мій, ми ж воюємо з Іспанією. Війна не триватиме вічно, месі барон. Ми також сподіваємося на це, але чи можна починати серйозну комерційну справу, ґрунтуючись на такій хідкій надії? На губах Моліна промайнула поблажлива усмішка, але дворянин, що розорився, не помітив цього і палко продовжував. Як же ви збираєтеся торгувати з країною, яка перебуває у стані війни з нами? По-перше, це цілком справедливо заборонено, якщо Іспанія наш ворог, Крім того, кордони закриті, дороги та мости охороняються. Ну, добре, я сходен. Постачати ворогові мулів – це зовсім не те, що постачати зброю. Тим більше, що війна йде вже не на нашій землі, а на чужій. І взагалі, у мене занадто мало мулів, щоб ними торгувати. На це потрібно багато грошей і довгі роки праці, щоб усе налагодити. Ні, мої фінансові справи не дозволять мені піти на такий ризик. Із самолюбства він замовк. Що саме з цієї причини йому, можливо, доведеться просто продати всіх своїх мулів. Але Месир Барон не відмовиться визнати, що у нього є чотири чудові виробники і що йому буде набагато легше, ніж мені, купити й інших добрих виробників у навколишніх дворян. Ну а кілька сотень ослиць можна придбати по 10-20 ліврів за голову. Невеликі додаткові роботи з осушення боліт допоможуть поліпшити пасовища, Хоча ваші мули тяглові і не розпещені, мені здається, якщо вкласти в цю справу 20 тисяч ліврів, можна налагодити її як слід, і через рік 3-4 воно процвітатиме. У бідолашного барона перехопило подих. Чорт забирай, та й розмах у вас 20 тисяч ліврів. Невже ви уявляєте, що стільки коштують мої злощасні мули, з яких усі тут відкрито насміхаються? 20 тисяч ліврів. «Чи не ви позичите їх мені?» «А чому б і не позичити?» – спокійно сказав економ. Барон глянув на нього з переляком. «Але це було б безумством з вашого боку, Моліне. Вважаю, за потрібне повідомити вас, що у мене немає жодного поручителя. Мене задовольнив би простий контракт, за яким я отримую половину прибутків та іпотечне право на нашу справу. Але контракт ми повинні укласти в Парижі, не розголошуючи його». Боюся, я не скоро матиму можливість поїхати до Парижа. Крім того, ваша пропозиція подається мені настільки незвичайною і навіть ризикованою, що мені хотілося попередньо порадитися з деким із друзів. У такому разі, ми, сире бароне, залишимо цю витівку, бо запорука нашого успіху у повній таємниці. Інакше не варто і починати. Але я не можу один зважитися на таку справу, яка до того ж на моє глибоке переконання гидка інтересам моєї батьківщини. Вона також і моя батьківщина, месіре бароне, що сумнівно моліне. Тоді припинимо цю розмову, месіре бароне, вважатимемо, що я помилився. Хоча я думав, знаючи про винятковий успіх, досягнутий вами, що тільки ви здатні створити в нашому краю велике скотарське господарство, і воно має бути під вашим ім'ям. Барон був задоволений. Не в цьому моя головна турбота. Можливо, тоді масир барон дозволить мені підказати йому, який стосунок має ця справа безпосередньо до того, що турбує його, а саме до гідного влаштування його численного сімейства. Висунете ніс не в свої справи, моліне, і заслуговуєте на те, щоб я відшмагав вас батогом. Як вам завгодно, месире-бароне? Однак, хоча мої кошти куди скромніші, ніж деякі тут уявляють, я мав намір як аванс в рахунок майбутніх доходів від нашої справи, звичайно, прямо зараз позичити вам саме таку суму, тобто 20 тисяч ліврів, щоб ви могли цілком присвятити себе справам, не турбуючись про долю дітей. Я з власного досвіду знаю, що робота не клеїться, коли людину їдять турботи. І не дає спокою фіск, додав барон, і легка фарба залила його засмагле обличчя. А щоб гроші, які я вам позичу, не викликали пересудів у наших спільних інтересах, як мені здається, мовчати про наш контракт. І тому, яке б не було ваше рішення, я наполегливо прошу, щоб ця розмова залишилася між нами. Я розумію вас, але ви теж повинні зрозуміти мене. Я не можу не розповісти про пропозицію, яку ви мені зробили своїй дружині. Адже йдеться про майбутнє наших дев'ятьох дітей. Вибачте, месіре бароне, за нескромне запитання, але чи вміє пані баронеса мовчати? Досі мені не доводилося чути про жінку, яка б зберігала таємницю. У моєї дружини репутація аж ніяк не базікання. До того ж, ми ні з ким не зустрічаємося. Ні, якщо я попрошу її, вона мовчатиме. У цей момент Молін помітив, що Анжеліка стоїть, притулившись до одвірка, і, не таючись, слухає їхню розмову. Барон обернувся, теж побачив її і насупив брови. Анжеліко, підійдіть сюди, сухо сказав він. Мені здається, що у вас виникла погана звичка підслуховувати біля дверей. Ви нечутно з'являєтеся і завжди, в найневідповідніший момент, ваша поведінка дуже сумна. Мулін пильно дивився на дівчинку, але він, здавалося, не був такий роздратований, як барон. «Селяни кажуть, що вона фея», – сказав він, і на його обличчі з'явилася тінь посмішки. Анжеліка, нітрохи трохи не зніяковівши, увійшла до кімнати. «Ви чули нашу розмову?» – спитав її барон. «Так, тату. Молін сказав, що Жослен може вступити до армії, а Ортанс – до монастиря, якщо ви розведете багато мулів». «Дивні ти робиш висновки. Ну, а тепер послухай мене. Обіцяй, що нікому нічого не розповіси». Анжеліка підняла на нього зелені очі. «Будь ласка!» «Але що я отримаю за це?» Молін хмикнув. «Анжеліко здивовано і невдоволено вигукнув барон». Відповів дівчинці Молін. «Ви спершу доведіть нам, мадемуазель Анжеліко, що вмієте тримати язика за зубами. Якщо, як я сподіваюся, наша угода з месиром бароном вашим батьком буде укладена, то все одно справа почне процвітати не відразу». А доти наші плани повинні залишатися в глибокій таємниці. А потім у нагороду від нас ви отримаєте чоловіка». Анжеліка скорчила гримаску, подумала і сказала. «Добре, обіцяю». І вона вийшла з кабінету. У кухні пані Молін, відсторонивши прислугу, сама ставила в піч оздоблений кремом вишневий пиріг. «Пані Молін, ми скоро обідатимемо?» – спитала Анжеліка. «Ні, дитино. Але якщо ви дуже голодні, я зроблю вам бутерброд. Я не голодна, просто мені хотілося знати, чи стигну я збігати до замку. Ну, звичайно, коли накриють на стіл, ми надійшлимо за вами хлопчика». Анжеліка помчала і, скинувши за першим поворотом алеї свої черевики, сховала їх під камінь, щоб взутися на зворотному шляху. А потім легше лані помчала вперед. У підліску пахло мохом та грибами. Після недавнього дощу не пересохли калюжі, і вона з розбігу перестрибувала через них. Вона була щаслива. Молін обіцяв їй чоловіка. Щоправда, вона не була переконана, що це такий чудовий подарунок. нащо їй потрібен чоловік? Втім, якщо він виявиться таким же милим, як Нікола, вона матиме постійного товариша для походів за раками. Але наприкінці алеї на блакитному небі вималювався білий замок Плесі-Бельєр. Це, звісно, був казковий замок фей, другого подібного до нього не знайти в їхніх краях. Усі сусідні житла феодалів схожі на Монтелу – сірі, замшелі, підсліпуваті, а цей, збудований у минулому столітті італійським зочим, її з безліччю вікон, портиків, слухових вікон, через рік, зарослий лататтям перекинутий мініатюрний підйомний міст. «Вежі, що стоять по кутах, служать лише прикрасою. Архітектура будівлі проста й легка. У його сполучних арках, повітряних склепіннях немає нічого зайвого. В них так само природно і витончено, як у сплетенні гілок чи квіткових гірлянд. І лише герб над головним входом, де була зображена химера з висунутим вогненним язиком, нагадувала великовагові прикраси неспокійної старовини». Анжеліка з разючою спритністю видерлася на терасу, а звідти, чіпляючись за ліпні прикраси вікон та балконів, видерлася на другий поверх, де водозлив послужив їй зручною опорою. Вона пригорнулася обличчям до шибки. Вона вже не вперше залазила сюди. Їй не набридало милуватися цією таємничою, завжди закритою кімнатою, розглядати блискучі в напівтемряві на інкрустованих столиках дрібнички зі срібла та слонової кістки. Яскраві, руді з синім, нові гобелени, що висіли на стінах. У глибині кімнати знаходився альків, де стояло ліжко, вкрите стьобаною камчатою ковдрою. Полох із цієї ж важкої матерії відливав золотом. Величезна картина, що висіла над каміном, притягувала погляд і особливо захоплювала Анжеліку. Вона важко могла уявити собі... Зображений там легковажний світ мешканців Олімпу, чарівних та вільних язичників. Бородатий фаун дивився на тих, хто тримав одне у одного в обіймах бога і богиню. І їх чудові тіла, як і весь цей замок, здавались уособленням античної краси та грації. Тут, у самому серці незайманого лісу. Це видовище хвилювало і навіть трохи гнобило Анжеліку. «Отоб мені доторкнутися до всіх, – думала вона, – погладити, потримати в руках». О, якби колись усе це стало моїм.